Dis wat die maak, bemaak, geskryf dier Norisha. Hou nou gemaak. Kindes wil al stemme lang vir al kan brek. Guess what? Dis wat die baal bemaak. Vandag geboore moore in die nie sê hetleins, van sy die gogel gaat van die ek kan baal. Ek sê boelet in my familie sy baaskes. Al gedroom van vijm is wat, nou verskyn my mamie en die koot. Ons liewe het in my nietse tyd te bly die movie trailer gewoed. Alles was my skuld, man. Koos, ek het alles gehad. Een mamie wat ek knero bot, die onskuld van een kind, en een papie wat my aanvaar, alles ek nie sy uie DNA. My drome was sovaar breiter as die kristalle in die glaskas, maar nie, ek die onnou kaart in die dwelling verhaal uitgehaal. Gespeel met die linsies van een onbekende frekwensietabel, nooit het ek gewid, ek is eindelijk beseg om my mamies levens daar af te tel. But ja, yeah, kies wat dis wat die balpie maak. Dit dryf jou maat tot op die pin van die eie godgegewe leite aan die boemtekke van sy eie zonde hang. Nou leek ek, 6 voet 6, en vertel verredig die huidige story van die ander boete in sy ma. Hoop die gatas as waar, om vir die slag vroeg genoeg op te daag, want ja, guess what, dis wat die balpie maak.